Eta musika iradokitzaile honekin imalaiara joan engara. Edo, bueno, imalaiara joan beharrean, ba, imalaiatik estitsu labianoek ekarri dugu, kaixo estitsu egunon, kaixo egunon, mila gurean e, izateagatik, eta, bueno, lehenbiziko galdera zer moduz joan da, espedizioa? Bale, ba, espedizioa dena osondo, dena primeran joan zen, eh, osondo dugu, Taldeko arremana baita ere primeran egon da, guztietan, egur baita ere oso zona izan da. Eta bueno, e, az, izan dugun azken notizia gure handauden irukideak amada blanka posatxo igoztutela. Mm -hmm. Eta horrekin ja, ba, dena, dena izan behar zen moduan ja gertatu mm -hmm. da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 el buru bate eh, bati ertzeko, ez? E, kontegozu pixkatxo bat. E, zer, zer egiten ari diren orain hor e, Himalaian geraitu diren hoiek. Vale. Bueno, ba guk hor urriaren batean guztiok, e, taldean 19 ginen eta bueno, ba talde osotik hiru plan desberdin zauden, esan daitezke. E, taldeko eh bueno, ezagitu elburu edo hasierako helburua zen trekkinga egitea. Uh -huh. Batzuk <coughs> batzuk jaten ziren Everest kanpo bazera, beste batzuk egin genuen mm -hmm. eta gero ja, azken ideia deiia hiru pertsona hauek eratu ziren amadela egiteko mm -hmm. eta gero bueno ba entreatu gien atzoia igozirela igoz, igoz, igoz eta ordan ba suposatzen dut orain jeisten egonen, egonen direla mm halako -hmm. abentura bat ez da egunero egiten den zerbait eta ezakizuk aurre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 Baina nire, nire partez ba lehengo aldia zen. Uh -huh. Eta nola ikusi duzu, zuk espero baino zailagoa, ezakizu zuk espero baino erresagoa, ezagoa? nola nola baia esan, egia esan nahiko onde ikusi naiz eh. Be, Beldur beldurgainen neukana zen altuerraren nire gorputzak altuerraren altuerrari izango zion erakzioari, baina egia esan nahiko onde gara, nik oso ondo egon naiz, egia esan ba mendia eta hori egotzen nabari zen ba navarisen bai piska eta ire falta eta alako sentsazio estranak ba, ezagutzen ez genituenak baina mm -hmm. baina oso ondo egunen batzutan buruko mina baina ezer gehiago mm -hmm. eta gero egoera guztiekin eta deltzenuten eh arazorik eduki ez e, zer izan zen zuretzat ba, ba,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 baino pixkat eh mantxoago eta nekatuago herria izan baietz baina bueno gepestegunetan ja ibilenaiz oso ondo. Mm -hmm. e, aipatzen dute e, Himalaiara geroz eta bueno mm, eta jende geiago joaten dela eta bueno berez e, batzuk turismo egiterara joaten dira ikustera Himalaia eta hori guztia ez dakit zuek nabaritu zen duten oso man, masifikatua dagoela, batez ere berestaren e, ba, kanpo basea edo zakitorina nabaritu izan zenuten. Bueno, bagia esan, e, normalean eh e, bereskanpo baserako ibilbidea bet normalena egiten da ibilbide bat. Guk egin genuen beste ibilbide desberdin bat, baina bi etapa bait zituen E, beres normal e, ilbibirde il, il, e, normala eta bietap horretan baina baritzen zen jende pila bat eta ozak oiaten ginen prosesio bat bezala mm -hmm. eta nahikoa gobiante izaten zen hori gero ja e, beriztu ginenean ja jende gutxiago igor, e, ikusten genuen mm -hmm. eta hor bai bakarrik zu ziren angoi porteak e, gauzak igotzen eta jisten mm -hmm. nola ematen zen zenituzten gauak hor nola pasatzen zenuten gaua nola izaten zen baren arratxaldeko goztetan edo buenoak An, ordu horretan postak zirenean jasten zen <coughs> e, gau, e, gautzen, eta bueno pues, normalean joletan anu asko kartetan. Egitengin utuen tinbak kartetan eta hori eta eta musean baita ere pikeak izaten genituen. Eta bueno ordu horretan ja nahiko kanponotza egiten zuela ba E, afaltzen eta egoten ginen lekutan jartzen zituzten estufak edo uh -huh. kon kakadeia, edo egiten uh -huh. zuten eta oso guztera egoten ginen uh -huh. eta hor afaldu arte eta bere ala aldiagimar genuen oera bertan e, porteak etorri logiten zutelako izan uh -huh. e, ere uste dut, bainera oso, oso, oso goiz e, jaikitzen zinetela ez goiz aldean e... bueno, normalean normalean goizeko saspitan edo gondengiago saltzen eta, sortzi bueno, sortzik. Bueno, urduan ez da Oson, e, ent, do, bai, bai, ez da, ez da fremesterako, ez da <gülpil> neuken egunen batean edo, norbaitek e, telefonoz egin koneksio batean bai. esan zuela, ba, goizeko lauretan goizaldeko lauretan edo e, jeiki behartzutela, edo alako zerbait bai. eta, eta pentsatzen nuen agian egunero <gülpil> <gülpil> ez, ez. egiten zenutela alako dik. Hori egiten genuen bakarrik, ba, azimaren edo egin barren nuenean edo eta paluzaren madren neukanean bai, esnatzen ginen goizeko lauetan uh -huh. eta, dibez, ba, gokio genuenean edo txola paspasu bat egin genuenean baita ere posen, egun luzea, ba, egun horietan bai esnatu gien posoitzeko hiruetan edo ia ibiltzen hasteko, eta gero baita ere e, Aislan pikera joan ginenean egun hortan eh gaueko 12tan esnatu ginen gosaltzeko eta ordu batetan ja orain e, ibiltzen gaundean ja. Mm -hmm. Bueno, ba Z zure ezakit lo egiteko nola, nola izanen txaren edo oitura finkoak izan dizuzun Nik behintzat e, alakorik egin emanu egunero ba, ordu diferente batean jaiki, ordu diferente batean e, oeratu e, Ni behintzaten nintzateke oituko, e, ezakit nola ibiltzen zinete Ba nik egiazak nik esokat arazurik, nik primeraan lo egiten nuen egunero, hasi <laughs> <laughs> que gabe Eta, eta ondo erregatik. Gero e, komunikazioak adibidez sariak e, izoten altziden e, komunikazioak esan nahi dut e, bai e, ba, e, telefonoz e, ba, berriozarrekin egitantzen dituzten komunikazioiek. Ba egia esan, han dirua baldin badaukazu iaia denetarik egin dezakezu. Uh -huh. Iaia leku guztietan daukate interneten sartzeko aukera, hori bai beti ordaintzen daintzen ba, minuturo ez dakizemako bratzen duten karo batzutan esginen sartzen garezti ba, egia zelako uh -huh.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 hori bai oso mantxoak, edo oso gezke funtsonatzen zuten, uh -huh. batzutan eta, bueno, batzutan desesperagarriatzen garriatzen, hobetogu bai. ez erabiltzea eta jazta. Bai. Eta bertokoekin harremanak eta hori? Jo, ba, bertakoekin Oso ondo, guk egon ginen, bueno, pues gure porteak eta gero gure gileak eta hori, haiekin oso harreman ona egin genuen, oso oso jatorratzire, karo dena ingeleses eta orduan, bueno, pues dena un poco txapurreo egiten genuen, <risa> <risa> ingelera ez da, ez daukago oso, oso menperatua, eta bueno, baina gila esan oso ondo, eta oso, eta oso posiko beraiekin, gero, beraien gandiko eriztu ginen ean, ba, bat egin genuen elkarrekin, eta mm -hmm. beste entziguten, eta, eta gila oso oso ondo. Ezakitu 3260 gogorik, gero ba, jaian zerbait egiteko edo beste helbururen bat egin azuzun zerbait egiteko, zerbait igotzeko. Ba, egiezen ez nik nahiko baduzu nahikoa. Nikoz ez horrek bai, joanitzen ideia batekin eta helburu batekin, eta helburu hori bete nuen, eta iraingo ez egia esan, ba bueno, ja disfrutatut dut, ja bete bat egun uh -huh. gara kanpoan eta guztora itzuli nahi segia esan, mm -hmm. baita ere. Baina esanen balizute datorrien urtean beste espedizio bat eginen dela, itzuliko zinateke? Ba, suposatzen dut agian baietz ezakit. Horein ezakit, baina suposatzen denbora bat pasatzen denean, imaginatzen dut baietz, mm -hmm. joango nintzatekela berriro. Hemengoak e, zure familia, lagunak eta e, de, deitzen zizuten, bueno, deitu... Ba, ikusi dugu nola, nola zu komun... <coughs> den komunikazioa guztiak, guaina nola bizi izan dut esperientzia hori. Ego ba, gura soak askotan kezkatu egiten direla lakoetan. Bueno, ba, beraiek, itxoin egiten zuten, <susur> ea guk noiz ditzen genuen, eta ea noiz zerbait idatzi gutxienez. Eta, bueno, nika adibidez, pues, asiedan, korreak idazten genien, pues, katmandun gaudenen adibidez, pues, otelan, bufiagen euken, eta ordan, pues, mubilaetik, pues, mezu bat bidali, eta jazta. Eta, geroia, trekina ziren genuenean, E, nik egun bat deitut uzakarik etzi, bi egun honetan deitut bakarriket. bat telefono sateliterik eta oso saia zen ulertzea eta beste bat, ja beste baita jisten geun denean, deitu nuen eta ja ba, gutxien gutxienez kontatu nahiago mm -hmm. seize hago eta bueno, de, beraiek dena de, den oso trankiltzauden egunero bloge idazkurzen zutelako, berriak zituzten gure mm -hmm. berriak zituzten eta alba jendean nahiko lasai egondan nikuzte dut horregatik. Ba, izan ere, bloga, e... Namaste Berriozar bloga bai. izan da komunikazio iturri <laughs> oso, bai oso importantea bai, bai zuentzat eta eta bai guretzat ere buka bai, apuesta egiten genituen bizitekin zen harritua geratzen ginen egun batetik bestera nola igortzen ziren bizitak eta egiten genituen apuestaa hori zea sentatzen zen begira bai. ez ba bai. bueno hemen irrati honetan egia esan asko begiratzen genuen e, blog hori eta hemen e, ba gure albistegiak egiteko ere ba Begiratzen genuen ea, ea, ea berriren bat, ea albizteren bat e, bat zegoen. Ba, Estitu ez ezakit, gomendatuko zenioken, hemen gure entzulei, balako abentura bat e, ba, egitea? Edo? Ba, ba, bai, noski bai, etz gure, e, gure parteaz gutxienez izan da oso abentura polita, gainera emere pertsona geunden. Eh, gure artean oso oso on gara, gainera pos hori talde handi bat, eh, opziopila bat daude pos hori handi batean, mm -hmm. jende desberdina, oso oso ondo ibili gara gure artean far egin du opila bat, ta gisa badena hori pos baita ere aberastua egiten du bidaiaren mm -hmm. bidaierentziasoa, eh? bai, mm -hmm. fiska guztia. Mm -hmm. Ta esan oso oso ondo egon gara bai. Eguraldi oso ondo baita ere, eske den aterada lehenan. Bueno, ba, geldituko gara. Izan ere, ezin da guztia eta, zorionak beraz, espedizioari, eta zuri ere, eta mila esker estitxu, estitxu labiano gorean izateagatik, Berriozar irreatira hurbiltzeagatik eta bueno, ba, urrengor arte. Vale, ba, eta mi esker, ez ez bueno, ba, vale, ba, ez esker bait ezuei, gure aventura horrela horrela publikatzagatik edo, bai? Bueno, ba, eskeikasko agur. Vale, agur.